یو کم دیر شم پارا سور قیامک دشپارسم آیات مبارکنا زمونگ نوے درستے لا تو حرک بیہی لسانک مخوض و حبیب بیہی پدی قرآن حکیم سارا لسانک جب مبارک استاسو لتعجل بیہی دید په ارچتا سوتلوار کوي په دې سارا حديث د بوخاري شریف کے راغلی جبريل عليه السلام چې ابتدا کې به وه راړه حکم قران به ود الله حبيب ور په سر زر زر چې سره نه پاتې نشي او شهير نشي نو دا ته را مشكله د جيبو ستازي سو ګوټه کوي تمور په سر یوټکوي نو ربي کریم ورته وي زم حبيب تلوار مکاوا جبریل علیہ السلام چراشی نوتاسو غو گونیسای ادا یا رمکوی دا زما زمواری د تاسو پزړه مبارک کې قرآن جمع کول اب یا لك څنګه نازل شوه هغه شان تاسو په مبارکه جبا جاری کول نو مواری وغه ستا و ایت الله خپل حبیب توې تخاموش ک نه غو ګور لو نیسا لا تحرک بیهی لسانک مخوض و حبیبا پدی قرآن سر جب مبارک استا لتعجل بیهی دید پارچ تلوارو کی پدی اباز علماء و وجیبا خبر ذکر کنی د محبوب هر اندام محبوب بھی کنوی نوې قران شریف کې الله د خپل حبيب د هر اندام ذکر کړي کلا و قد نارات قلبا وجهك في السما زم حبيبه بار بار اسمان لغوري زد مخ مبارک رول راول وينم دلته جبي مبارک ذکر نه چرته دلا شنو مبارک او ذکر نه نو چرته ذ خبو مبارک او ذکر نه نو کلید شفته نو ذکر نه د الله حبيب د ټول اندامونو ذکر خیر الله قران کې فرمایل ان علينا جمعه بشك پم جمع کول د دې قران دی استا شپ سین مبارک کي او بیا د دې جاری کول دې تاسو پاجبا مبارکا ځان په وي په ایاط په معنا جمعه فی صدرک ان علینا بیشک فمنگدا سیم وارد جمعه جمع کول قران حکیم تاسو پسینه مبارک کی و قرانه او جاري کوول د د ستاسو د مباره کې جاب فذاقرنا هو کلې چې للومونګ یعنی زمونږمل کو جب لله السلام لول فتبع به اوقرآ نوطابشه د لتو داغو غګورتهنیسا او چپورته کېئ ثم اننا لنا ب او بیا بشک پمنګ بیانو وجاهد دې کتاب دے نه ده الله حبيب پخپل تعاليمات و شرع د قران د اری خبره تشریف فرمايلې قران خود شويليو مزو کوي خدا الله حبيب پزرګونو لکو نو مسائل د مز بیان کړی قران خوېليو زکات ور کوي خداږي زرګونا مسائل د الله حبيب خود ني دي کل آده سنده بل تحبون العاجلہ بلکه تاسو من ساتید دنیا سارا ای دنیا تا عاجل ازکو ایدا پتلوار دا او خیرت خونی تدار دے بل تحبون العاجلہ تا بلک تاسو سومینا سات اید دنیا سرا و ثذرون الاخرا او پریک دای تا شو اخرت امو هر کنے سات مور تاو کنے و وجوهن زنی مخونا یوم اذین پدغرز نذرتن ترتا شبی اله ره نره او خپل ر ته ب کتون کې الله مجاال نامو عزې مښونه به تررو تازهوي د خوشاله غ اثرات بې په مخبانېښکاري وطارې ففی وجو همم نهنظرتن نهیم پیژې به جنت یانو په موښو تارو تازږې د ن متونو او لاجو یا او معظ مفره ځې موخونه په دغهرسپړه کېږې به ځلیږي به اوجوه یاو معید نه را ځې موخونه په دغه ر ترو تاذااب ا ره او خپل رب ته بګوري۔ دا مسلمانانو عقیده دا چپا رزد قیامت پا جنت کې مومنان مسلمانان بدا اللہ دی دار کئی یو پا کدا آیات مبارکم دے وَعُجُوهُنْ زُنِمُ خُونَ يَوْمَيْذِمْ بَاسِرَتُنْ پا دَغَرَزْبَانِ تَارْوَبَئِ آو تندی بے بُتنی و لیوی تظنو یقین با کیدای ای اي وفعل بها فاقرا چه پکړې شي د مخونو والا او سرا د شکار فاقرا چې دم لا دا ډکه شي فقر دم لا دې اډو او د بدن ټول راتینګې دل په دی اډو کې لوجين ملا دکه مار شو لکدونی تن چماتشی اے دای به یقین کای چ دای سرا بدا شخا روکړې شي فاقيره چ دملا دکه بیمار شي اللهم لا تجعلنا منهم وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد الی و اصحابہ